det minst ska vi prata lite om ett nytt SD rekord av Sentio. Det är vad som kommer ske efter musiken. Mm. kommer är lite annorlunda programmet det är ju kul att vi faktiskt får med en gäst och hoppas att det blir fler i framtiden och det kommer ju bli också såklart men jag tänkte börja med lämnar jag över här till Konrad då och du hade ju några frågor här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 Mm. -hmm. Och är numera sedan ett par år även partipolitisk verksam i Sverigedemokraterna då förstås. Mm. -hmm. Däremot så har jag faktiskt alltid ända sedan jag fick rösträtt röstat på Sverigedemokraterna, alltså även på den hårda okända tiden. Mm. -hmm. Eh för att jag såg redan på 90-talet så eh, kände jag att invandringspolitiken var på väg åt fel håll och att det faktiskt var en ödesfråga för eh, framtiden. Mm. -hmm. Och var det jag som inte var med riktigt på den tiden var det jag antog att det blev lika misshandlad i media då som nu men fanns det någon någon sanning i de här anklagelserna då att det var mycket nazister och att det var mycket så rasism var det liksom hårdare i partiet på den tiden har du någon uppfattning om det? Eh, äh, ja mitt intryck är jävlat från början var det inte så. Eh, men sen så var det ju ett par år under 90-talet då det var lite mer åt det hållet.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 eh mm. läste sen biligt år så det kan vi säga att den här säsongen körde jag igång för ganska exakt ett år sen eh och sedan dess har antalet läsare ökat sakta men säkert. Vad har ni några läsare har du i dagsläget? Jag jag har lite beroende på hur aktiv jag själv har så har jag har mellan 500 och 1000 eh individuella läsare per dag. Ja. Eh, de dagar jag är lite extraktiv och kanske får pushning från exempelvis Avpixlat så kan jag komma upp med en bit över 1000 individuella läsare. Ja just det. Eh, vilket då motsvarar 3000 sidvyer kanske. Mm. Ja, du har lite samarbete med vad sådär Avpixlat då även förr i tiden va? Ja, så här är det än. Jag skriver krönikor och artiklar för Dispatch International. Mm. Ehm mm. Jag skriver bland annat inlägg som eh, fria tider lyfter upp på sin eh, ledarsida. Mm, mm, och det som av pixlat lyfter från mig eh, som jag delar med dem det är framförallt eh, översatta filmklipp mycket från national, mycket Vet Wilders. Just det ja, det, ja, och det är du som översätter det då eller? Ja, jag översätter och texter i ja. intervjuer och debatter med eh, framförallt då eh, i Holland, Belgien och eh, Frankrike mm. där jag eh, kan språken. Det mest därför som det blir lite ett fokus. Eh mm -hmm. samtidigt så tycker jag att dessa länder är kanske bland de intressantare i Europa just nu när det gäller uppvaknandet. Ja och du kan inte berätta lite om det särskilt Holland då tycker jag är väldigt intressant. Jag har lite dålig koll på det men jag uppfattat att att han Hartwildes har ju blivit mycket mer accepterad på sistorna är det så eller? Ja alltså hans parti Parti för frihet PFP är ju bland det största idag i opinionsundersökningarna mm -hmm. så att det är ju svårt att det, ja att det inte skulle vara rumserient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 så blev han demoniserad väldigt ordprecis som om han skulle ha blivit i Sverige. Mm. Men just genom ja, hans person så vände hela debatten mm. och det som i Sverige fortfarande är kontroversiellt skulle jag säga är helt mainstream i holländsk debatt idag. Mm. Ja, de har en, en lite fridligare media kanske, om vad vi har i Sverige också. När det har blivit så, det var inte ja. så på 90-talet, men det svängde. Ja, ja de vände kappan efter vinden såklart folket med medierna. Öppnat. Ja, jag precis, precis. Och jag menar förhoppningsvis ser vi väl det i Sverige snart med att aftonbladet kan inte hålla på så här längre. De borde väl förstå det själva förhoppningsvis. Nej, det är lite min poäng att övriga Europa ligger kanske en 10 år före oss, så mm. att det kommer vända här också. Mm. Men när vi var och bodde i Holland och jag hade en bekant som bodde där en tid och sa att Holland det var verkligen mångkulturellt minst sagt. Det var både moskéer och synagogor och allting över allt i princip nej men det var väldigt mycket sånt så att hur var det tyckte du att bo där då? Jo, de stora städerna är ju så, alltså de är ju i stora delar äh, afrikanska och arabiska. Eh äh, även en del av mongkulturen så ligger ju många av dessa länder äh, för oss. De mm. ligger alltså för oss både i äh, mongkulturens verkningar och motreaktioner mot, dem, kan man säga. Mm mm. Jag publicerade idag just på bloggen en karta över moskéerna i Paris och moskéerna över hela Frankrike och det är en fantastisk bild. Ja, fantastisk. Mm. Eh men men du eh jättevild du så här nu och Hans parti. Vad vad tror du vad kommer han göra rent rent konkret? Vad vad kan man vänta sig för förändringar i Holland? Ja, alltså PVV vill ju ehm strypa invandringen i stor utsträckning eh, så att det och motverka islamisering på olika sätt. Mm har de till exempel bönutrop i Holland? Det var en bra fråga. På min tid kan jag inte påstå att jag hörde något, men jag skulle mm. tro att de faktiskt har det. Eh, mm. det finns ju minoriteter i alla fall, så jag skulle faktiskt tro det mm, mm, mm. jag. Eh. För för mig läst, har jag läst, nu huset har läst i typ Aftonbladet att Gert Wildes vill förbjuda Koranen, vet du något om det? Ja, är? det ett utspel han har gjort. Jag tror att han lite har backat där, men hans poäng var det var ju angående mindkamp egentligen, för mindkamp är förbuden. Mm. Och då tycker jag då skulle man även förbjuda Koranen för att de var ja, det är bara samma sak menar jag. Ja. Så att det, han försökte nog mer göra en dramatisk poäng. Jag tror inte han har stött upp det särskilt mycket. Nej, alltså hög media på det. Såklart. Mm. Eh, jo men då blir ju nästa fråga väldigt intressant. Det som är lite mer internationell då än vi ändrar här kanske. Hur <laughs> hur ser det på Sverige idag? Hur hur ligger vi till? Nu ja, alltså det är på väg att finhal eh det kan man ju lugnt säga. Eh mm. Och som jag nämnde tidigare så tror jag ju att invandringsfrågan är den stora ödesfrågan just för att den påverkar alla andra samhällsfrågor och mm. eh, genom sin blotta volym så eh, leder det ju till snabba samhällsförändringar. Mm. Mm. Eh, eh som då ja på sikt blir det skaliga för alla delar av samhället. Vi ser idag till exempel hur skolan ansträngs, eh till vår sjukvården ansträngs, ekonomin ansträngs mm. eh och till det så kommer då kriminalitet och religiösa krav och så vidare som har det gått med ett så pass monokulturella samhällen. Mm. Men jag tror att vi kommer se den här utvecklingen de närmaste åren. Ehm tror inte vi kommer se några förändringar nästa mandatperiod mm. utan som sagt så ligger en ja ett antal år bakom övriga Europa och ja, det ska bli spännande att se vad som sker i Europavalet 2014 också för då kommer mm. nationalistiska partier från hela EU ja, får nya stolar i parlamentet och, och antagligen så kommer även vårt eget SD då att plocka några stolar vilket de inte har i dagsläget. Nej, ja, just det. Tror Innan... du att det kommer bli lättare för SD att komma fram allt eftersom fler partier försvinner. Det finns ju några som hänger lite skört till som KD ligger väl lite illa till och Centern är väl inte går en 3:e bra heller för väl. Tror att det kommer bli en oskillnad sen då när allt fler faller av. Eh ja det är klart det skulle man ju kunna tänka sig exempelvis partiledardebatter om vi då slipper en centerpartist och en kristdemokrat eh mm. exempelvis däremot så tror jag inte att man kommer få något parlamentariskt inflytande under nästa mandatperiod utan eh ja sjukklöverpartierna kommer nog se till att bilda koalitioner så att allt inflytande uteblir. Och jag menar Reinfeldt har gjort det tydligt i det här utspelet den hade med att han skulle <sklömma> släppa fram Sossarna alltså han är ju beredd att göra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 och fatret skulle bli hårdare tag mot till exempel kriminalitet och hårdare krav på invandrare. Men mm. de moderata väljarna läger känna sig otroligt sikna nu för att det har gått åt helt andra hållet. Ja, jag är lite förvånad över att Moderat nu överhuvudtaget behållna ett stöd för att vi mm. vet man var man får. Eh jag har ingen aning om Allsvars Reinfeldt egentligen vill, framförallt när det gäller invandringspolitiken så är det ju verkligen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 kan man ju alltså en sån helt skälllös människa får man kan ju i hoppas att dra infallt vet ungefär vad som pågår i Sverige och att jag menar hur många våldtäkta de inte har på sitt samvete, hur många förstörda liv inte har inte han på sitt samvete, hur många liksom pensionärer som är bortglömda har inte han på sitt samvete? Hur kan man vara så alltså det är ju riktigt onska som jag brukar säga. Sen nämner man i märkt eller det om man tänker efter om med Vänsterpartiet eller svenska arbetare vilke uppenbarligen inte spelar någon roll. Men om det är allra viktigaste för dem det ju att importera mm. den så kallade nya arbetarklassen och hur bra den nu är det kan ju ifrågasättas men ja de kunde inte bara fortsätta då som förut och arbeta för svenska arbetare. Varför går de genom det här i Sverige att ska importera massa människor för att få mer röster istället för att bara fortsätta som förut och helt enkelt jobba för ja, ja, svenska men, arbetare. Ja jag visst. Men om man pratar om om det är som liksom billig arbetskraft han väl har, då kan man ju undra varför han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 att vänstern då framförallt Miljöpartiet eh som så vitt jag förstår faktiskt vill ha en stark välfärdsstat och höga skatter och så vidare mm. och samtidigt står för fri invandring. Mm. Alltså alla med lite förnuft vet att man kan inte kombinera fri invandring med ett eh, välfärdssamhälle. Antingen utskar man av fri invandring så måste man även ha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 invandring mm. och när och och Miljöpartiet egentligen inte Miljöpartiet längre än till namnet och Precis. kanske att de pratar om att vi ska betala 7 miljoner per liter i princip <laughs> i bensin och vem tycker egentligen det är bra? Vem vinner se, det... egentligen på det? Den döende landsbygden som ni i princip mm. inte kvar av alls nu kommer ju försvinna helt och sen kommer det bli fruktansvärt jobbigt även i städerna. Ja jag, jag förstår det tycker du då? Ja, precis. Så att jag menar man kan inte göra så där för man måste komma på någon ordentlig lösning. Mm. Vad för bränsle man ska använda istället för att ta utlöst betalt. Det funkar inte så att det är, jag hoppas att till nästa eller näst nästa senast val att de även de står på kanten. Men jag ja. jag jag pratar med jag vet inte om du vet det då vi är ganska jag är gammal vänstermupp. Jag har ju varit ja, jag har ju varit en av de här vi pratar om ganska länge. Eh så även i min kunskap så finns det ju väldigt många som har röstat på Miljöpartiet. Och nästan uteslutande när jag frågar dem varför de inte vet ju inte vad jag tycker egentligen men nästan alla säger samma sak. Ja ah, men jag jag gillar det här med miljön, jag tycker det är bra. För det, det är liksom namnet de har, Miljöpartiet. Folk orkar inte sätta sig in i för mycket men de hade lika gärna kunnat rösta på Snällpartiet eller det var Goda partiet eller GulliGullpartiet för att folk de hinner inte sätta sig in i detta. Ja, men det det båda är riktigt illa för jag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 För jag brukar ju jag brukar ju säga att jag tycker inte Miljöpartiet är bra för miljön. Jag har massa olika anledningar. De har ju alldeles för konstiga. Om som till exempel att höja bensinskatten jättemycket och att de är så mycket emot kärnkraft och så där. Det är ju dåliga saker för miljön. Mm. Inte bra saker. Och nästan så att ja, förlåt. Ja, eh bara säga nästan så man kan tycka att de borde inte få kallas Miljöpartiet. Man borde nästan ha någon slags regel där att om du heter Miljöpartiet då ska du föra en en riktig miljöpolitik som är vettig, är inte en sån här populistisk, väldigt lättförståelig då men dålig politik. Sen det värsta egentligen med Miljöpartiets ställning det är att de får mer genomslag än vad egentligen deras vad ska vi säga rustande del motsvarar. Mm. Mm. Varje block, varje konstellation i riksdagen blir på något sätt Miljöpartiets gisslan. Eh mm. nu hade vi en nu har vi en minoritetsregering med Alliansen. Mm. De gör upp med Blåpartiet för att ute snuta Sverigedemokraterna.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 Det är en helt orimlig koppling egentligen. Någon som har någon teori om vi om vi är riktigt långsökta. Eh, ja men typ var det inte någon som pratat om klimatflyktingar, det måste ju ha varit någon miljöpartist för ganska länge sen. Att när polarisen då smälter så kommer ju en massa ställen översvämmas och då skulle vi i landet då givetvis ta vårt ansvar och man kunde räkna med ja men typ 10 miljoner miljöflyktingar då som vi <hör> i västvärlden skulle ta emot om uppenärmar för att vi är så onda hör ni vet. Ja men det är väl så att allt är ju vårt fel precis som att andra världskriget och allt vad det nu är det det allt är alltid vita människors fel ja, och nu nu, nu, nu är ju ja men ja det också och nu är det ju självklart när det har med klimatet och gör ja men då är vi skurkarna såklart för att vi är de som har utvecklat saker Och så släppte ut skit i skorstenarna och då är vi oanskan teater då ska vi ta emot hela världen så ja Men mm. ja, du mäter Ja ja om vi ska gå vidare med frågorna då Konrad Ja eh uh, skönt att vi kommer komma in på lite annat det tyckte jag var roligt Eh uh, det var egentligen inte så mycket kvar här Tobbe det var väl mera eh uh, som jag personligen är väldigt intresserad av jag som håller med anonym fortfarande feg eh uh, nu nu kommer ju det ut som SD är ganska för ganska länge sen antar jag var du öppen med det direkt eller Eh jag har väl alltid varit ganska öppen med nåsikt ja. Mhm. Ja. Och har har du märkt har du blivit med ett konstigt eller liksom fått massa rasistanklag eller så har det varit råkat ut för något otäckt? Eh nej. Ibland så har det uppstått diskussioner eh någon herre eh, för vän och vi tvunnit längs vägen men eh, ja, alla som jag idag har kontakt med och känner, de vet vad jag står och är inte särskilt chockade över det. Nej. Och så ska det ju vara. Jag ja, absolut själv har inga problem och umgås med vänstermän när eller ren miljöpartister. Nej. Eh, äh, nej nej nej. Mm. Nej men det är ju det som verkligen är svårt att skilja på vad man, vad man har politisk och och kan man är som person börjar vara vitt oskilda oskilda saker och det gäller ju för alla utom för just Sverigedemokrater då för att är man Sverigedemokrat så är man ju ja, som ni vet. Äter babysar och, och sparkar er gamlingar för att det är roligt och sådär, men, så där. Men jag skulle låter gärna bli uppmana alla att faktiskt ta lite större plats och vara mindre anonyma för att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 Ja men de har väl ungefär lika många om man säger invandrarmedlemmar som det finns alltså procentuellt som det finns i Sverige. Jag får mig ha läst det någonstans att det är runt ja, 20 procent, Och det är ju ja, en väldigt vettig Ja. Jag som det sista då Tobbe, du brötte att du skrev lite i Dispatch International. Ja, just det. Eh, får jag egentligen berätta lite om hur du kan i kontakt med med med dem och så vidare. Eh, jo, det var så att Ingrid Karlqvist som då är den svenska chefredaktören hade tagit del av en del av mina skriverier på min blogg då. Mm. Och eh, kontakten med är ju hon tyckte det var bra det jag skrev där och att jag formulerade mig väl och så vidare och frågar då helt enkelt om hon kunde skriva för dem. Mm -hmm. Så då började jag skriva eh krönikor veckovis. Mm. Eh en liten spalt. Eh sen nu under hösten så har jag även skrivit längre artiklar eh mm -hmm. om eh, framförallt Europa då. Nej ja, just det. Och det kommer jag fortsätta göra. Jag kommer eh tvärs i pappersupplagan nere för tillfället, men eh, det finns ju på webben.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 Nej, jag hoppas ju att det växer. Jag vet ju att eh, Ingrid Kollqvist har eh, ganska stora ambitioner mm. eh att lansera dels att den ska komma ut som pappans upplaga, jag förstår oss, men även att den ska spridas i fler länder eh så att eh, jag jag vet ju att hon är energisk och eh, har stora ambitioner som sagt, så jag hoppas att det står in. Mm. Eh många har funderat eh, på det här om det inte var fel tidland sedan pappertidningen, pappers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 Hon är ju en av de en av de få för det första är hon en av de få riktiga journalister vi överhuvudtaget har i Sverige. Men hon är också en av de få som på riktigt har gått emot strömmen alltid som en journalist bör göra. Hon var ju mycket inblandad i till exempel att pappa blev de ockton blev jag med vårdaren för sina barn i, i skilsmässotvister och, och sånt där. Och har ju länge verkligen varit en motvakt som liksom gjort det som journalister ska göra, det vill säga gräva fram den riktiga kanske obekväma sanningen. Så nu helt rätt person på rätt plats. Ja så länge hon hon inte bråkar ut för någonting. Du vet ju vad som händer med Lars där. Han håller på att bli skjuten. Eh Ja, precis. Men annars tror jag att som man brukar säga, man närchen är krattad för att hon hon kommer ju inte ge sig. Det är det jag ganska säkert. Men det är ju sånt som det säger egentligen hon är ju en av Sveriges enda riktiga journalister så att mm. det var ett videoklipp där jag såg henne och det hon sa att under den tiden som hon var eh så att säga bland de vanliga journalisterna så sa de att man skulle låta ett håll då var man tvungen att först titta åt det andra hållet vad som var där.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 för det inte jag läser ju inte mycket dagstidningar men om man väl öppnar något aftonbladet någonstans det är ju så det är alltså verkligen pråvda så jag kan tänka mig att pråvda bara är mm. så fullströsslat med känslor och då och missbruk av, av liksom olika epitet på människor och och det är hatbloggar och det är rasister ja ni vet ju det brukar låta. Jag ser där nere är det ju så fantastiskt likriktat också alla de här kampanjerna ser likadana ut i Expressen aftonbladet Svenska dagens utdagens nyheter och så vidare.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 O och pixlat exempelvis har ju fått otroligt mycket reklam i fullmedia. Eh ja. så jag tror att de flesta svenskar åtminstone har varit där in och kikat. Absolut. Och säkerligen har de även en hel del blivit omvända faktiskt. Mm. Jo, det tror jag för jag jag tänker mig att de många som går in på pixlat första gången förväntar sig liksom hakor och bilder på och gälltorterade barn <laughs> för att det är roligt, men men det brukar det brukar jag faktiskt säga när folk kritiserar av pixlat så säger jag det men det är ju alltid nästan att länka till den riktiga nyheten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 det gjorde ju mig ännu mer frustrerad när jag såg där det stod: "Lyssna Jimmy, så ska det låta." Och så var det kunde man gå till Google Translate och lyssna på uttalet där. Det tog det ju hela till en ännu lägre sandlådenivå. Eh och då pratade de ju om i alla fall i den här artikeln att eh, ja, han gästade Jimmy Oxson gästade i, i SVT:s Morgonsoffa för att prata om boken och programledaren för God morgon Sverige, Marien Lundström.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 löjlig grej av ingenting. Mm. Är ja. det det enda som för ja det är förvånande. Det förvånar mig faktiskt att att det eller det kanske inte borde förvånar. Men däremot kan jag tycka att Jimmy Åkesson borde sätta sig här komma lite kan jag tycka. Han borde väl kunna uttala det. Nu, nu är jag givetvis inte dem rätt men jag menar mer att Åkesson borde varit beredd på att det skulle bli så här smutsigt och fonit. Men borde... sen är ju just där är ju extra på nit just eftersom faktiskt ingen vet exakt hur latin talades. Nej så det som inte har talats så naturligt på 1500-talet. Eh så att eh de gör ju bort sig själva framförallt i ja. den här lilla historien. Jag tror han får sympati bara. Jag tycker jag jag får sympati bara, men ja men det är väl inte så konstigt men men han bara sitter och erkänner ja, ja det får jag väl det känna. Det är ju nästan det är ju lite kanske inte ska säga men jag säga bedådande, men när han snackar om det erkänner sina misstag. Oj, ja det var ju lite dumt av oh mig. Jo men i bruvtaget så tycker jag faktiskt att Åkesson alltid ger ett intryck av att vara ärlig och ja, från hjärtat helt enkelt. Så du vet man ju inte ja. hur hur vinklar de man ner i den om man säger så men han känns som en en ärlig politiker eh vilken känns Och det, det ja det växer ju inte på träd så att jag Nej. tror väl kanske att folk ser just att ja men han var ärlig och han försöker inte sätta sig över vanligt folk och och verka bättre än alla andra som Nej. majoriteterna politikerna verkar tro att de är. Så att Nej. det kanske är positivt i den bemärkelsen men men de som är anti SD de ja, visst. De fick väl säjt skratt kanske. Men ja, eh jag följer ju mycket olika antirasistiska sidor på olika sätt och det slår ändå hur sällan det kommer någon riktig kritik eh om det till exempel när det här var uppe nu så i kommentarerna är ju bara så här Åh, vilken idiot han är, oh, han är så dumma, oh, dum i huvudet han är. Ja, oh, yeah, IK0, IK fiskmås och han är så korkad. Bara så här mobbingsattityd. Inte något inte någonting vettigt överhuvudtaget. För alla är ju med på det här drevet.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 ja, och då då tänker jag då vi tar vänstern då. De de borde väl tycka att det spelar vängar av vilken kun man har. Eller ska det vara lika mycket värda? Men här plötsligt spelar det väldigt stor roll att man ska ha hög hög utbildning då till exempel är ju viktigt mm. för att det är bara lågutbildade som röstar på på Sverigedemokrater och det är ju mycket vita unga arga män som att det här är någon slags klassmänniskor som är mindre värda vad såå. Ja, jag brukar uh, bolla tillbaka det här. De talar ju gärna om att uh, Sverigedemokraterna är en obehaglig människosyn. Mm eh men de visar ju verkligen sin egen människosyn när de talar om det här med glesbygden och ouutbildade unga män som är bitra och eh mm. och, och då kan jag känna det jag har ska inte folk på glesbygden utan för Stockholm alltså vilket det mm. var de menar eh få tycka till eh det ska inte ha vem folk utan högskoleutbildning får tycka till vad är det gör människor sund. Ja verkligen. Sen tror jag faktiskt inte att det är folk på glesbygden som är majoriteten av de som röstade på SD utan det är ju de som har upplevt det själva. Min det jag upplever av folk som bor jag har ju varit varit upp en del i norrland och så där. Det jag upplever i norr är ju tvärtom att eftersom de inte har fått uppleva hur det faktiskt är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 fram och latcha det ju rycker de kan. Ja. Så att ja men då spotta de ju på en väldigt stor del av deras egen ja, väljarkår. Absolut. Jag tror inte det kommer så mycket från politikerna just det här med glesbygd och bruksorter och obildad utan det är nog från medjeeliten i Stockholm som i mm. huvudsak inte träffar någon dels utanför Stockholm eller nån som inte i sig själv är journalist. Ehm mm. um, så sade jag tror att det kommer från media just det uttrycket mest. Mm. Eh jag Konrad och länsman ehm då skulle behöver jag avvikan så att ni får fortsätta programmet själva. Ja. Ja, men det var kul att du medverkar. Det var precis dags för musiken. Det var trevligt att vara här. Ja, fantastiskt. Då vi hoppas att vi hörs igen i framtiden. Eh vi kommer garanterat fråga dig inom en inte allt för lång framtid. Ja. Då tackar ja. vi dig och så kör vi lite musik. Ja, Konrad, det var väl kul att ha med en ny gäst. Ja men absolut. Eh uh, Tobbe med, han är det lite unikt att han har väldigt bra koll på Holland, och vad som händer där och det är ju egentligen vårt grannland mer eller mindre och det skrivs ju väldigt lite om det i i svensk press och det kan kanske man kan förstå då om Jatt Wille's parti har gått upp så mycket som de har gjort nu. Eh uh, men jag tycker det är väldigt väldigt väldigt spännande och hans blogg är väldigt bra också så så ni som inte in och kollar där och var idag, ni borde ju faktiskt absolut dyka in.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 Mm. Men det kanske vi ser i framtiden och jag vet inte exakt hur en sån lagändring skulle vara den är väl ganska stor. Man kan ju tänka sig någon slags undantag för just flyktingfrågan. Att där får inte kommuner bestämma längre. Och då får vi ju också ett där då kan man ju plötsligt ta emot ännu fler så kallade flyktingar om det bara kan hälla uta med landet utan att kommunerna själva får välja. Mm. Men det kanske var det är inte ett omöjligt scenario i framtiden faktiskt. Det kan ju inte vara lätt i alla fall att och, och och vara kommunpolitiker och kanske inse det att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 Eh men om vi hoppar vidare direkt till nästa ämne då tuta inte på Mohammed.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 Mm. Nu har vi det här i Sverige. Och man känner jag känner mig otroligt maktlös inför detta alltså. Nu vet vi inte ens hur det här kommer bli, men att det ens att det är en skriv som det kan jag tycka nästan att det känns som ett så här varnande exempel. Akta er. Tuta inte under berömutropet. Men vi vet ju inte riktigt vad som hänt som sagt. Vi vet ju inte om han stod och tutade utanför jättemycket. Han kanske åkte förbi och tutade på en kompis. Det vet ju faktiskt ingenting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 Mm. Ja, men det är inte så att jag övertygar någon med med ett kastrullock och en kastrull. Nej men självklart. Jag jag tycker ju, jag håller ju med dig i det i sig, men men det förstår jag menar att om man skulle ha ett lag mot detta skulle det bli en väldigt konstig lag. Nej, du får inte väsnas i närheten av ett politiskt möte. Det det blir lite underligt. Eh så därför tycker jag att det är så mycket frihet är möjligt och vill de stå där och skäma ut sig så får de väl göra det. Men som sagt, det måste man få större religiösa grejer också. Mm. Det måste ju vara lika för alla. Men som vanligt är det ju mer är det lika för alla nej. Nej, vissa är mer jämlika än andra, som det heter i i Djurfarmen, George Orwells bok. Och det är verkligen när vi ser ju den nya aven här igen, som vi brukar säga. Eh, sen var det ju, det kan man ju inte ihop med det här. Det var någonting om Snus Mohammed också. Ja, ja. Det är väl ja, det är verkligen det är egentligen bara en en ledare i Expressen, men eh, det är ju så tramsigt så det kan vara kul att nämna då faktiskt. Eh, det handlar om eh, Jenny Madenstamme, <kling> en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 Mohammed är en gubbe som snusar. Ja, och det här innebar att flickan hade ju sen berättat detta för sina föräldrar och då vevade de massa igång i skolans anti-mobbingprogram för att åtgärda kränkningen. Det står alltså så här: "Det blev mycket upprörda föräldrarna alltså och ville att skolan skulle använda sitt anti-mobbingsprogram för att åtgärda kränkningen."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 socialdemokrater och det kommer vi få höra i nästa ämne. Nyp attack mot SD. Det här var ju ibland det löjligaste jag har varit med om eller sett. Jag jag såg även det här videoklippet då. Den socialdemokratiska politikern Ingvor Bergman har polisanmälts för misshandel efter att ha nypit estet politiken Hanna Vig under en debatt i kommunfullmäktige. Man blir förbannad säger Vig. På tisdagskvällen ilsknade socialdemokraten Ingvar Bergman till rejält på Sverigedemokraten Hanna Vig när de båda möttes då Bergman var på väg upp mot talarstolen för att svara på ett inlägg från Vig. Stannade de båda till mitt emot varandra då nöpp Bergman till. Och det ser ju verkligen så alltså när, när de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 med det här låga hela tiden. Mm. Jag menar jag är ju övertygad om att de flesta människor som är vuxna, de känner sig i alla fall nogolunda vuxna och då borde de ju också inse att förespråk eller politikerna för de här partierna, de mm. är rena barnungar. Mm. De är absolut ingenting att och och och se till när man ser till att styra ett land. Nej, verkligen inte. Men hon hon nekar ju så glatt att det har hänt över hela taget och visst man ser ju inte att det sker på film. Man ser ju inte att hon faktiskt nypor när man ser att de stannar till framför henne och ja, det blir blir ord mot ord och det här kommer väl att avgöra inuti samband. Nej, men ser man inte att de tar tag i armen? För att man bara ser hennes rygg och så blockerar, man ser liksom ingenting. Man ser att de stannar till och så står de några sekunder framför varann. Sen ser man ju att hon har reagerar ju på någonting, men hon hon ler ju bara och går därifrån. Hon kan väl inte tro vad som har hänt. Det kan man ju nästan förstå. Men det går inte att gå upp till nå en rättegång. Vi kan väl inte hoppas att eh uh, den här susstanten blir inslängd i fängelset tyvärr. Det är ju intotroligt.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 om jag skulle haft barn och han ville ha pappa jag vill ha en arg fågel för att han vill vara tuffa att han är kille, då ska han få det. Mm. Eller om han vill ha pappa jag vill ha prinsesskläder, ja men då får han det också. Ingena problem. Får han. Det har jag absolut. Mm. Okej, okay, där kanske jag skulle vara lite så här, mm. ja. Nej, men sluta. Eh, ja, där skulle jag kanske dra i gränsen att det är att jag det det det kan måste jag väl erkänna att skulle jag komma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 Sen gör inte alla det och det finns säkert gott om killar som gillar liksom jag gillar när tjejer inte har rakat sig och luktar svett och, och är jättechockade och så där och det är också jättebra. Men precis det du påpekar det är ju skillnaderna som attraherar. Annars hade ju lika gärna du och jag kunnat vara ihop om det inte spelade någon roll. Äm ska tänke sig. Ja. Ja. Ja. Ja, säger jag. Ja, jag vet, jag vet inte. Nej. Ja, nej men så Kan ju att göra mycket mer radio i soffan. Jaha, ja. Eh, ja. uh, nej men nej men så det det är en viktig poäng och igen det här med låt folk göra som de vill. Ska det vara så svårt kan inte folk göra som de vill. Kan man få ha jättestora silikonbröst och jätteblonderat hår och jättehöga porrklackar och bli respekterad ändå av framförallt av feministerna tänker jag för de skulle väl spotta på någon sån tjej. Vi... Ells så går du runt med som tjej, du kan gå runt med skägg liksom och batikoverall och, och inte raka dig någonstans. Det går också jättebra. Men det måste få vara frivilligt. Nästämner då. 20 miljoner mot fördomar. Regeringen avsätter nu 20 nya miljoner till citat kampen mot främlingsfientlighet i 2014 års budget. Att bekämpa fördomar mot muslimer är prioriterat, säger integrationsminister Erik Ullenhag det kommer han igen han. Mm. Ja det det det det sjukaste med det här tycker jag är att att det ska satsas massa miljoner på något helt idiotiskt. Det blir väl inte så förvånande överhällar, men han, han tar ju som exempel den här mishandeln hijabincidenten som han hade. Att det är ett exempel på att det krävs fortsatta åtgärder. Det kanske det är, tycker han, men vi vet ju inte än om det har hänt någonting.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 Men det skiter han fullständigt i. Men så fort en muslim påstår sig ha blivit utsatt på grund av att hon är muslim, ja då tas då tar de fram den stora plomboken som mm. annars är väldigt liten när jag har med faktiskt viktiga saker att göra. Ja, och det är så bisarrt. Det, det jag menar vi kan ju vara ganska säkra på att det är många unga svenska kvinnor som har fått sina liv totalt förstörda på grund av att de råkar vara svenska. Elslag när vissa fall och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 Det, tror det så jag tyvärr inte. Nej, det tror jag inte. Jag gör men... hoppas ju lite på att att valvalkampanjen blir så otroligt smutsiga att att folk kommer att få mer sympati för SD, att andra partier kommer liksom hjälpa SD <kör> framåt. Ja, men jag säger det bästa som kan ske nu, det skulle väl kanske vara 14-15 Men det skulle ju ändå vara en rätt bra höjning från sist såklart.